...Galegos Novax, con Armando Fernández y Julio Cougil. Sementar, sementaré y lo guiño de cralear... ...en tanto no como medre, un meniño, un mello y un cantar sentaxe se se dominio de crear en tanto o pobo puedo... Bueno, baixamos un pouquiño a música Que este... De, que, que este de de fu le fuxan os ventos vale. Sementar, sementarei eh, E que? E entón vamos a falar pois pues, con un dos componentes Que son Fuentes ah, Saavedra son sí, eh, sí, sí. Vamos pues, a conversar con el Porque ahora parte que fuxan os ventos Volve a estar outra vez en auxe Amigos muy ben, muy Así bien. que vamos a saludar ao señor Swan Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Benvido. Muchas gracias, gracias por atendernos. Gracias Eso, por, eh, eh, por perder estos minutos aquí con nosotros. Claro. <ríe> bueno, Juan, que después de esa mm, interpretación, de ese trabajo en Rosalía de Castro, mm, eh, mm, seguro que por viendes mm, con todos los fueros, ¿no? Sí. A ver, esto que estás hablando corresponde con... O concerto, bueno, este xa é do ano... Un pouquinho atrás sí, sí, no, do 2008 No Auditorio de, de Santiago que, Sí digamos, un, mm. Bueno, un concerto con Despois tu con a xira por, por... por toda Galicia mm. ¿no? Sí E eh, eh, bueno, realmente, pois eh, Deixar de, de ter actividades nunca deixamos. Mm hm, como claro, algo de actividade, o que pasa que, bueno, claro, non, non estamos en instrumento non estamos pois pues, facendo actuacións como facíamos fai, fai uns anos. Mm hm. Está o tema sacerdote témolo aparcado, pero si sí estamos preparando un novo traballo que vai ser un disco este ano. Mm hm. Claro que seguramente despois do obrado estará xa da rúa. Si, sí, estará xa listo e bueno, sempre estivemos facendo algo sí, sí. si moita prisa pero tanto sí, sí. prisa que, pero sin, sin pausa si sí, pero que agora casi compre mm, volver a, rep a repetir esa eses cancións da cantautor que eh, que para pa, pa volver, volver a a dicirlle ao pobo que que, eso, que que compre bueno, reivindicarnos, claro, non? Claro, a ver, de fuxearon, a verdade é que nunca perderon ciencia nos seus textos na súa na mensaxe, sí. e, e nos tempos nos que estamos, pois aínda máis. Pois, menos, menos, menos, que nunca, o sea, que, que calquera das dos dos mensaxes que se que que saían das, das letras da poesía de, das cancións de de difusión son os estamos en actualidade. Mm. Sí, sí. Porque eh, fostes os Sí, eh, de si os que levastes a bandeira en reivindicación, pois pues, por os dereitos das persoas dos galegos e eh, tamén da súa lingua, eh en fin, que fostes o un espioneiro sobre isto. Si sí, fuxo hombre que sempre de, de defender e de todo o que foron as señas de identidade de Galicia mm. como pobo, eh, exactamente. Que, pois, porque cantos anos eh, fuixan os ventos que nace alá polos anos 70, pues, máis ou menos? A ver, os primeiros pasos démoslos no ano eh, 72. Uh -huh. eh, a principios dos 72 empezamos a fazer atraseos e logo foi nese mesmo ano, no ano 72, cando a canción que se titulaba así fuixan os ventos. Uh -huh pomos o festival de o festival que había aquí en Montoñedo, uh -huh. ah, do San Lucas, a San Lucas de Montoñedo. Entón aí, pois bueno, hagamos primeiro premira aquel terceiro cancioneiro da, da San Lucas de Montoñedo. Mhm. Uh -huh. E bueno, aí empezou todo. Mhm. Uh -huh. no, digo, na no, nos 70s. Si. Sí. Vai pa 43. Si. Sí. Sí. Investigadores e eh, traba... recolledores de, de música e de de, de, de sobre sobre a nosa cultura e que, bueno, que vamosades precisamente con música e con cancións deste xeito, non? Es que rescatan bueno. pois pues, esas cantigas do esquecemento. Uh -huh. Si, sí, pois sempre traballou sobre o que é a recollida e a, a popularización da nosa música, o que é estudio, estudo, bueno, eso queda máis para para expertos en, mm. en musicología musicoloxía e demás, pero si sí sempre, bueno, se tratou de recuperar cancións mm. e bueno, e romances, mm -hmm. todo tipo de da nosa cultura, non da nosa, nosa música. Mm -hmm. Porque se combinando e eh... compatibilizando co Con, bueno, con, con composicións propias e demais. ¿no? Porque eu penso que nas na, aldeas, e nos povos e todo iso, hai unha, fon, unha fonte de cantigas. Si, sí, evidentemente que hai unha fonte que, que serviu en todo este tempo para que afortunadamente, bueno, moitos grupos e moita xente traballase sobre o mesmo, ¿no? sobre a recollida uh -huh. e, a, e y, bueno, se fixeran moitísimos moitísimos traballos, discos e demais sobre sobre a nosa música tradicional, ¿no? tanto como va a nosa música tradicional. Aí xa moita xente que que se, nunca está demais, ¿no? Pero xa hai moita xente que se dedicou e se dedica ao que é a recolleita de, de, de música tradicional, ¿no? Eu eu traballo eu sobre a nosa música tradicional. Uh -huh. e sobre todo esos cantares, esos cantares que había antigamente nas pulavilas, nas aldeas, eh uh -huh. nas tabernas. Sí, sí, sí, sí. Todo o que é a música tradicional, desde, sí. desde los, eh, de no todos, todas as súas formas. o uh -huh. eh, pues, romance, desafíos, bueno, en fin, todo isto sí. que chamamos tradicional. E agora os componentes volverán a ser os mesmos, sobre todo, o tedes unha reforma. Desde fai nós reforma... no, no, somos uh, a mesma formación desde fai desde o ano 83, é a mesma formación. Mm. Porque como, por outro lado tampouco, xa digo, xa, tampouco temos unha unha actividade neste momento exclusiva, moi mm. intensa, pois, bueno, ao principio si hubo, bueno, moita Pasou bastante xente polo grupo, porque, bueno, en momentos éramos moi novos e uh -huh. había xente por distintas razóns, non? Fumos que... que... Mm, eh, uh -huh. bon, so que teñan que ir a cambiarse de ir a traballar a outros sitios, moitas razóns. Pero desde o 83 mantemos a mesma formación. A mesma formación quere dicirse, dísnos aos compoñentes. Sí, sí pois pues mira, empezando pola Eh, vamos a ver, Moncho Alfonso Mon... sí. Teresa Maruxa Carmen Antón Castro Pedro Pepe E Xan Xan O sea que Voldevedes a estar eh, En, en conxunción todos sí, sí, sí, sí, sí. Que son os mesmos que estamos en ese concerto Que, iten... que está sonando ¿no? de, 2008. Sí. De, 2008. Sí, de 2008 En Santiago, non? Si, en Santiago ¿no? Si sí. sí, Que... O meu amor, Mariñeiro, cantas veces o temos te escutado, madre mía. <risa> eh, eh, entón, estades a traballar nun novo disco, nunha un nova posta en escena de CD, pero que virá acompañado de, de un pequeno libro, non? Ou algo así. Sí, eh, me a idea de facer un, un disco-libro. Irá, uh -huh. eh, bueno, pues con parte de por suposto de coas letras, pois pues, con uh -huh. as e con y, bueno, con textos de distintos autores e amigos uh -huh. que colaborarán no, no que a parte a parte do libro. E uh -huh. o disco en principio pois pues, serán eh 14 cancións. Mhm. Uh -huh. Un adianto do que vai a ser o disco xa o colocamos este ano pasado no en, en YouTube. Uh -huh. eh, ah, sí. o poema Penélope de, sí, de, Díaz, de Díaz Castro, Castro. Eh, sí, sí. entonces bueno, son dos temas que vai aí ir no disco e uh -huh. son tú con outros 13 mais, ou sea, 14 temas en total sí, sí. Eh, a música tradicional e música de autor eh, de distintos poetas y, en fin, unha línea do que, do que fixo fuxan sempre, pero siempre procuramos que o que é a produción e, uh -huh. e, e a edición do, do disco, bueno, pues que tratar de mellorar un pouco o esperar un pouco feito, non, o feito anterior. Uh -huh. O sea, que isto virá acompañado dun, dunha xira, non? Tamén. Sim, bueno, o xira, xa o xa montar unha xira, te digo sí. para nós é un pouco complicado. Pero, bueno, non se descarta nada Pero eso xa é máis máis máis difícil O sí, disco si. Sí. Sí, o disco do sí. o, o o libro sí que está O disco já está prácticamente rematado E uh xa -huh. digo Ao largo deste de ano estará na rua Como a súbilo Anque as bregadas Baixeno arrechuchido, no, no. canta la chaninga. Pode sube o carro canta, canto seu e só Que a señal da de me espanta Outra cantiga popular, o carro. Sí, popular, popularizada por Fuens, pero é de autor. Claro. Pero, mm? pero é sí, unha das cantigas máis máis mais recoñecidas de de fuxosrentes. Si, sí, si. Sí. Porque esta sementeira e outras máis, en fin, como dicía eu, fai un momentiño, cantas can, eh, en fin, cando eu es comencein, pois cantas veces un pushing estas cantigas. Uh -huh. algú, me, eh, que daquela eran tintas. Algúna sí, xa xa hasta queimada. Si, sí, sí, claro, as tintas era, bueno, na anos Era, as cancións de Fuxián, o soporte que máis se vendía era, de, era de cinta, o de cinto, o que Sí. Que cando saíamos de aquí de Barcelona, xa os puñíamos aquí nun convencio, e checa pagada un Seguro que se escarallaban por un medio. Bueno, sí. hoxe, con todas estas te tecnoloxías, xa, xa, xa nos estás informando de que en Youtube se pode atopar precisamente un... Sí, eu estuve desguitando, no... precioso. Un dos novos temas que xa no no cede, eh, que, bueno, pois... Eh, claro, que porque vosotros mm, tiñades un traballo completamente diferente do que o, o, o estilo dos grupos musicais, sí, non? Sí. Posto que mm, a maior parte de, dos componentes eran profesores de, do rural, non? Si, si, si, si. Eso marcaba de algún xeito que era claro. a, a música e o mensaxe do grupo, non? Pero... Uh -huh. Pero, bueno, o, o principal é que se a música e a, e a tradición e a, e a música tradicional galega. ¿no? Porque te, quizás tamén iso de serem mestres no rural e todo iso, tamén eh, podía pues, aproveitarse para aquelas cantigas que o mestre escoitaba e o mellor, pois, pues, escribía. Sí, bueno, sobre todo eh... as cantigas que están bueno, recolíanse sobre todo cando íbamos a actuar e actuacións uh, en muitísimos puntos de da nosa terra. Despois das actuacións aproveitábase para, bueno, para a xente que tiña algún recordo e e mm -hmm. recordaba e recordaba, bueno, algunha música, algún sí. romance. Sí. Gravábamos en unha con un, un casera, de de Maldos, mm -hmm. sí, sí. época, ¿no? Sí. E eso foi a fonte de a fonte de, bueno, de varias das cancións que hai, uh -huh. fonte de inspiración de varias das cancións que hai no, que hai na, na discografía do grupo. Uh -huh. Porque eu, aí, eu, a veces, a quedo recordando, e vendo, a veces, reportaxes de como se fatía, e digo, madre mía, canta canta riqueza, hai uh -huh. aguchada, e que nestos, nestos fallados, nesta memoria, sí. nesos baúles. E aínda que, que, bueno, Por eso moito tamén, penso que moitos perdería porque mm, ouse, seguramente chegouse tarde, pero pero bueno, o certo é que que hai moito moito recollido e hai moita xente que que traballou, fixe unhas recollidas moi serias e moi profundas de da nosa música tradicional, non hai xente que ten verdadeira verdadeiras coleccións de de de, de cancións que e que ten pois eso, moito publicado, non sobre non só discos, sino uh -huh. bueno, porcos aí cancioneiros, muitísimos cancioneiros publicados sobre sobre a, bueno, pois romances, coplas e demais uh -huh. cantares de cego, uh -huh. en fin, recollidos para a xente da nosa terra. Feita en sangue por un povo que xurde ben da historia, ben sono. Pues... Outra cantiga tamén emblemática, como é, eh, pois, Cantiga de Verde. Sí, sí. Porque estabas a falar, por exemplo, cando se recoyen esas cantigas. Eh, supoño que, como Esta ve... Esta que é da autor, perdona, mm. que se diga... Eh, sí, sí. Eh, Esta é da autor de Félix Sotera Música, mm un rapaz que, bueno, xa non está xa non está entre nós oración, fai, xa hai unhos anos e neste disco, neste novo disco que que vai xa ir este ano uh -huh. vai ir unha, unha canción bueno, un pouco como unha a recordo para Félix de, de, de, de, do mesmo autor desta canción desta cantiga de verano uh -huh. uh -huh. estupendo <risa> bueno, ti como arranxador que porque te eres o que máis traballan musicalmente neste aspecto, non? damos o resultado do, do da música do grupo non sería posible con un solo, de feito. Sí. Bueno, é unha das das sinais uh, do grupo, é eh, pois os a sonoridade de eh, que identifica rapidamente se, sí. se estás coitando algo de Fuxan. Eu creo que se identifica rapidamente polo polo timbre das suas voces mm -hmm. e isto con se non sei posible, se non se non coincidisen Esas voces eh, eh, Todas si mm -hmm. No disco, non Entón cada un fai o, o seu traballo E, bueno, toca nos facer Algo máis de Do que a parte de arranxo Pero, oh. pero, pero, pero bueno, o, Cada no, cual ten a súa tarefa e, Efectivamente E <risas> o resultado final é o resultado de todos no E que, que non sería posible Que fuxen sonar Se fuxen si, si Se esas mesmas cancións se fixesen desde outra formación, pod, pod, podrá sonar moi ben en outra formación, pero mm, o timbre e a sonoridade de fusión evidentemente están está nosos componentes. Non? A voz é un instrumento único e unha guitarra xétrica, pois eh, sona máis o menos igual se é un dun modelo, dunha marca, colles 10 e máis ou menos van todas o a voz non, a voz é un instrumento único, a conxunción de nove voces sí. dan un resultado que que con outras nove distintas non se poden ser moi boas, pode sonar moi ben, pero non é o mesmo. Sí. eu sei pois, o de, de, de vista, claro, a importancia de, de o traballo que fai cada un dos nove membros do grupo. Os, Porque, o selo de distinción de que os ventos. Grupo, é que cada grupo ten o seu selo. E claro. entón, pois... A sonoridade claro. e a mesma música, a mesma canción, o mesmo tema. Uh -huh. eh, o pode facer outra formación do mesmo sí. número de músicos. si sí. pero xa y, ten. E pues, a mellor sonar xa estará moi ben, pero non é o mesmo. O te, en, tengo outra de remisión. Bueno, que por certo en Santiago foi un exitazo, ¿no? Pois si, sí, a verdade é que, bueno, foi para nós, levamos xa moito tempo sin actuar en directo e aquel aquel dous días no auditorio de Santiago, que se, mm. bueno, venderonse a totalidade das entradas 15 días antes do concerto estaban agotadas as entradas. Sí, sí, sí, sí. E salida este auditorio. The gente imper applauding to. Sí, sí, A verdade tamén que que Bueno, desde desde os 72 no grupo pasoume a uh -huh. sensación de ver como en esos 2 minutos, 3 minutos de entrada, si, sí. eh, como che pasa pola mente toda a vida de 40 anos de da vida do grupo pásenche dun de golpe pola mente, non? Si, é moi emocionante. ¿no? Por si sí, sí. tamén despois calquera das actuacións que fixemos en todos os puntos que visitamos a continuación ¿no? déstelo todos... todo bueno é pues, a verdade que nos estamos encantados e eh, felicitamostepolo por, por si traballo e eh, bueno e agardamos con moitísimo en eh, que danza ese, ese eh, novo traballo voce de é bueno que, que voladesdes a ter pois pues, eh, tantos éxitos como antes como eh, cando menos como antes é exactamente por pues buitas gracias moitas gracias por vos interés e y nada, esas estamos para Volveremos a incomodarte para poder que nos des más que nos des más noticias. a vos disposición cando queirades aquí unha aperta grandiosa. Igualmente. Tan graziña, A vos